Eh, fermoso don do Sacha pero corremos... Era a residencia de un papa? Si, sí, que... exactamente, que precisamente está ali o papa Si, sí, si, sí, <risa> un, hai unha escultura do papa Clemente sí, Papa ¿no? Luna Papa Clemente luna, si, sí, si sí, sí. Bueno, <risa> que, tamén, que tamén se ve que naqueles tempos tamén se ve que que se pelexaban, según nos contaba o guía Si, si, si, pelexaban e eh, había mulleres Había, <risa> había de todo <risa> <risa> Bueno, vamos a poñar outro bocadinho de muitos Fíganme entre o técnico falla llamada o no está también pues vamos a la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 Pois, eh, moi mal, moi mal, eh, non parece que avanzamos moi pouquiño pa sen niña eh, moi moi pouquiño a pouco, eh, cando é un tema pois eh, moi moi eh ti canto pois, como diz que va titular 5000 mulleras maltratadas, 700 denuncias o ano uh -huh. por violencia machista. Oh. Mas só denuncia unha de cada cinco vítimas. Uh. A violencia machista afecta e tamén o xornal en todas as súas formas a unha de cada tres mulleres. Sí, sí, uh. Coa pandemia aumentaron as denuncias Mano, pero carajo. o medo agresor eh, fai que só cheguen á vía judicial un 22% dos episodios machistas. Vai a máis a violencia machista denuncia hace poco por medo agresor si no hay garantías eh chega medo a, a pois, alertar de, de ese maltrato que siga vendo medo, claro claro plan en onde claro. Hemos acabado con esta lacra claro. eh e hoxe é pois, un día para pa lembrar <risas> e eh, sensibilizar máis se cabe deste tema que debe sensibilizarnos queremos demos ter constancia eh combatelo e denuncialo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 director e guionista, uh -huh. e tamén da productora galega Bambú Producciones. Uh -huh. Os novenos premios Feroz serán o 29 de Xaneiro en Zaragoza. E aí pois, nomeados a, bueno, foras de serie, como coñecedes Luis Tosar, Javier Gutiérrez, eh, Celso Bugallo. Ningún dos tres, deixo aí, tiro aí a pedra, eh, pasaron por... Galegos no vais, quedai o reto. Mm, Sabemos sí. que isto xa está sendo difícil como de, o, de, o, de, o de Javier Luis, Lu, o, bueno, Lu... o de Land Rover no. ah, o, oh, Roberto Vilar. Roberto Vilar que tamén se, se nos re, resiste. <risa> Ora eu falei con con Luis e dixiome que estaba tan abierto rodando, dicía imposible. Digo, senón de mil amores. <risa> Bueno, pois aí está, vai ver ocasión. Se eu xa dixo iso, perfecto. Javier, dixiste, Luís Tosar, Javier, que nos dixiste, Luís Tosar? Javier, Javier Gutiérrez e Celso Bugallo. Ah, claro, claro, sí. Javier Gutiérrez tamén sería moi interesante telo, a veces se se pode chegar a él. Eu sei se, a ver, non coñezo un pouco, pero non teño contacto con él, a ver se A ver si lo conseguimos. Bueno, intentémoslo. Vale, vale, vale, vale. Pues cosa era vocación, ¿no? A mí también a mí también me, me eh, ilusión, El segundo sí. apellido de Javier Calé. Javier Gutiérrez. Gutiérrez. Ese es el su bigallo. Es el su bigallo. Uh -huh. era entró uno entró. ¿Cómo? No reto, no reto. Ah, bueno. Cosa era. Saera no no, no, no no, es, es que fue con él y me quedé imposible porque está rodando no abierto. Zahera, ou, Javier, ou... ou, ou Luís Zahera. A Luís Zahera. Ah, pero eu estaba... Eu como falaba de Luís Tosar, eu puse que se que xeas Tosar. Ah, no, oh. non. Vale, vale, vale, vale. Estábamos falando Tosar. Si. Sí. Eu, pois, pues, estaba con Tosar, vale. O que non puidexe contactar... Bueno, puidexe contactar con él, pero non podía Zahera, non? Pois queda aí en, en... En... En reserva. Si. Sí. Mm. Vale. Continuo cor Gústeme logo. Ven. Vale. Gústeme tamén que vene ga...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 Eh, eh, oficial, a máis presente, a máis es, internacional E aquí convivimos outras eh, Español con outras. Eh, Idioma español son todos bueno, mira a, O castellano é outro eh, Mira, unha cousa que cheguei ver e decir Dice aquí o noso amigo Máximo dende de Suiza A serie Hierro, sei que lle gusta moito E os hermanos Coira, que, que están rodando Unha serie en Cedeira sí. a, a Rapa, non? O sea que mm, entra dentro de, eso, de, de, de ese De ese teus te gustan ou Con respecto ao Ahí, ahí, sí, están roda, están creo que ya rematando mm. eh, de, de grabar sí sí por la zona de Ferrolterra sí por ahí eh, Cedeira a Rapa Rapa sí sí sí, sí.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 a as castañas eh secas prepar e preparalas para, para despois poñelas na sí, sí, a secar a, ah, seca, a a, seca, a, a, a, a, a, a nos no, no, como se chama nos, eh, nas canizas mm. sí. en eh, nos falla canizas, na, na, canizas, na, os seteiros si sí, nos seteiros sí, había sí, esas castaña que de lume por baixo eh, sí, por sí. de de semanas pois pues había que quitar ya a cáscara de aquella pois era que la un traballo manual e mm -hmm. se metían a, en, en sacos entre dous homes había que dálle duro para quitar ya a cáscara la bueno pois pues moi ben una... é un é un é bueno gracias a todos organizadores sí. da asociación Fonte do Milagro que son os que organizan esta festa tan enxebre tan tradicional que a festa da Pisa bueno. e que será o 5 de decembro mm.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 Já Ma... pasarei o contacto, ou sabes que, o me vaisto que é sí, unha sí. asociación que dende hai moitos anos promove esta festa. Pum, apunta aí, Evaristo, que eu sí. <risos> <risos> Bueno, pero xa vou <risos> vai mandar el por WhatsApp e então xa teño recabarle al agora a libertiña pequena tamén seguro que tes aí algo, non? Si. Sí. Sí. O sea, a libertiña pequena vou recuperar unha reflexión miña. É unha reflexión miña, eh. Sí. De de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 ve un heavy, un rapeiro un metrosexual sexual uh -huh. un hipster eh, un youtuber un... a todos esos chama un pintas un pintas, si sí, señor <risas> entón, para que como non sabe que é unha cousa que outra e donde clasificalo uh -huh. pois pues a todo eso chama un pintas mira, hai un pintas uh -huh. despois, cando hai unha enfermedade no, no campo mhm uh -huh é pois, chancro, ou chuvia ácida ou mildeu sí. ou outras moitas infemidades que poda haber no campo que só se entende un biólogo mm. por exemplo o patrón resume e chama peste, peste. Mm. e logo que paso, che pasou unha viña, unha peste ya está. e logo as patacas que este ano non saíron adiante, unha peste Entón, así o simplifica claro. Un programador informático Un diseñador web Un community manager Pois, para un patrón é Un que en esos dos ordenadores Eso e Xa o resume o simplifica Outro Cando falamos de enfermedades mentais Ostra, mira, ese rapaz de esquizofrenia Aquel ten depresión, é bipolar, ansiedado O patrón di Está mal dos nervios Xa É teña o que teña xa vai nese saco É sí, para rematar Ando un patrón ve Unha patrona ve un Un falcón ou un águia Ou un abutre ou un gavilán Si sí. Di, mira, un ave <risa> non, Aí non corre perigo De confundirse no? Ave, eh? <risa> Claro Pois pues, é aí que dá esa salvación Pois pues moi ben xoso, Manuel O patrón é de simplificar Sí, sí. De resumir. Eso. Exactamente. De utilizar o mínimo posible, pero informando. Exactamente. Exactamente. Bien, e nada, pois pues aí vos deixo. Pois pues moi pues ben, Xosé Manuel. As hasta o próximo xoves. Veña, unha aperta grande. Pois pues veña, hasta logo. Uh, ta logo.